«Знімайте штани, пане Небіщику, показуйте!» «Та не соромтесь, не червонійте, Небіщикові не личить!» «Ви ж уже загнулись!» «У вас усе позаду, вам байдуже!» «Ну і штука у вас, пане Брець, якась вона така, чи не замала, чи не закрива, і цим ви хочете зробити собі дитину три рази ха-ха!» «А воно у вас оте в штанах взагалі-то фунциклює!» Роман вкрився то холодним потом, то гарячим. Поки вони і й чекали своєї черги під кабінетом, він тричі поривався утекти, та від зінки хрін течеш, тримає, як пес кістку. Все здавалося ідеальним, наче спеціально продуманим для того, щоб прогнати отого слимака чи хробака із романових штанів. Кабінет лікаря невеликий, гарно умебльований, щоб не принижувати пацієнтів картиною о тієї загальнорадянської бідосі – в се ж зануритись, аби з'ясувати плани бусків щодо даху твоєї хати, щоб принаймні спробувати охопити одного із цих клятих птахів за довгу червону лапу і змусити якимось чином приземлитись на колесо, яке йому готові пухом стелити і ватою утеплювати. Та клята птаха уперто минає таке звабливе місце і летить собі туди, де її не просто не чекають – а порубати готові і на шашлик засмажити. На отих, котрі готові порубати, Роман також надивився під кабінетом. Йдуть собі, нікого не встидаються, виходять із папірцем і карткою, з керуванням на аборт. От щасливі їхні мужики, позаздрив Роман, їх ніхто не тягає по жіночих консультаціях, Ніхто не запускає хробака у штани Ніхто не розглядає, яке там воно у тих штанах Замале чи закриве Ніхто не сумнівається у функції Зразу видно Працює апарат Функці клює Навіть оті жінки, що йдуть на аборт Проклинають своїх хлопів нещиро, А з потаємною гортістю А хай би його чорти взяли А хай би його шлях ясний трафив А гій на нього тільки одну справу й знає «Не встигне Катюга штани зняти, ще й близько не підійшов, а я вже вагітна». «Саме так? Потаємна гордість за свою жіночу снагу, за його чоловічу силу. Ось що головне у цих прокльонах. От повернуся додому, я його й близько не підпущу, я йому чортові на бантик зав'яжу, він у мене знатиме». «Ця зав'яже, точно». Це ж якого треба мати, щоб аж на бантик. Такі думки відволікали, і Роман майже з насолодою занурювався у вир людей і голосів, які обтікали тих, хто чекав своєї черги під кабінетом. От як би ще стати невидимим, щоб ніхто не бачив. Або щоб вхід був просто з вулиці, або щоб у коридорі менше вагітних із гордо круглими животиками. І лікарів. І просто людей, які навіть не підозрюють, а точно знають, чого це він, мужик, приперся сюди, в одвічно жіноче місце. Не стоїть у тебе, дядя, не стоїть, за мале, за коротке, за криве, не фунциклює. Це, мабуть, знають усі, і тому так дивляться на нього. Насправді ж ніхто не дивився на Романа. Лікарі та медсестри бігли у своїх справах. Їм геть байдуже було до того, хто чекає черги під кабінетом колеги. Жінки із гордо круглими животиками мали власні проблеми і стиха заздрили о тим, що хизуються гордо тонким станом. Ті, що вибігали з кабінету зі скеруванням на аборт. мали і ще більше проблем і переживань, ніж усі разом узяті лікарі, жінки і чоловіки, яких доля закинула цього невеселого дня у чергу, що посувалась дуже повільно для тих, хто в коридорі, і дуже швидко для тих, то в кабінеті. В кабінеті світлому, затишному, навіть занадто світлому, як на думку Романа, їх зустрів чоловік із майже сивими скронями. Ще не пенсійного віку, вже далеко не новачок у лікарській справі. Романові полегшало. Добре, що не лікарка, якось легше. Мужик мужика краще зрозуміє. А цей зрозуміє, це точно. На запитання лікаря відповідала в основному Зіна. Відчувала, що чоловік почувається тут іще більш нікого, ніж вона, тому взяла на себе основне навантаження у висловленні їхніх проблем. На подив лікар мало розпитував. Тільки основне – чим і коли хворіли –